No, no. O sigui, ser líder en realitat és ser un mateix i amb tota la plenitud. La gent es queda sempre a de del que és. I a vegades volen ser líderes amb maquillatge i amb cançons i, amb, i amb, amb, amb, fent veure que són el que no són. No, no. I, I amb eslogans es doncs, que els hi fan els altres? Sí. Però, o sigui, però, però el líder necessita d'aquests altres i d'aquests eslògans. Sempre que tu reflexis el que ets. O sigui, un líder és aquell que és i reflexa en el seu planet tot. O sigui, pot ser que contracti amb un bon equip de màrqueting, per exemple, perquè li procuri bons, li... bons eslògans, bones frases, però que si no responen a la seva imatge... Se'nsorra. Se'nsorra de seguida. I ho hem més d'una vegada. I hi ha persones tan sorant que estan aquí, amb, com a lloc, se'nsorraran, perquè no tenen qualitat humana suficient per ser a l'altura dels líderes. No la tenen i això hem d'espigar-ho i posar un manifest i atacar precisament aquesta falta d'honestitat perquè no pot ser que matem nosaltres com a vents coses que no són i no ens podem deixar conduir jo vull que em conduixi una persona que tingui més valors que jo i generé sempre amb aquella persona perquè automàticament reconeixeré que ella m'ajudarà a créixer però un home que l'han fet els, crea els creadors d'imatge que en realitat creador d'imatge significa reflectir una imatge real no pas fer un curs de maquillatge o un curs de decoració no o sigui que amb això està passant aquí a Espanya, està passant a fora, està passant amb Mangarihar, està passant amb en Kennedy. Passant... La mateixa campanya d'en Kennedy de fa sis anys és la que li van, una vegada en Kennedy que no volia, doncs la mateixa la van agafar, puf, i li van posar amb en Garijar. I llavors no va sortir. Ara no ha sortit perquè ha passat aquesta història sí. molt estranya. O sigui, estranya Bé, no? home que el seu competidor o que el, amb qui ell volia competir li ha posat uns detectius i havien descobert una noieta. Però això aquí també ha passat altres vegades. Sí, però eh, no, li, no, no han decat perquè ha sobret una novieta, sinó perquè ha negat ell que havia estat en la novieta. El fet que hagi dormit amb la novieta no l'hagués discu discupat tothom. No és tan purità el poble americà per permet... Bueno, molt bé, doncs ha tingut aquesta nena una, una aventura. El que no li ha emès al poble americà és que digui... No, mentira, no, si no és veritat. La mentida. Ui, això només de cap de les maneres. De cap de les maneres, escolta, són terribles en aquestes coses. I amb això m'haurien de la seva honestitat. Però la cosa curiosa és que l'americà és honest encara que aquí no ho creiem, és on és. Nosaltres som pillos. Si o sigui, allà hi he vist, a les, mira, amb en amb aquest amic nostre, el capitan Furilo, dels de diumenges a les 9 i mitja de la nit, doncs a les departaments de policia, de qualsevol comissaria, hi ha un apartat i hi ha un lletrero que em posa declaracions voluntàries de, eh, infraccions de tràfic. Això hi és. Imagina't aquí, Ostres, jo em passo amb els vells amb una il·lusió, un vermellet, tic, un vermellet. No pot ser això.